În spații se va fi ceasă cu depunere de chiciură, mai ales în primele ore ale zilei. Spre seară cerul se va înnora în regiunile nordice și nordestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade. În capitală, vreme rece, Geroasă dimineața, când vor fi condiții de ceață cu depunere de chiciură, minus 3 grade maxima astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Florin Mergea și Horia cău s-au calificat alături de partenerii lor în optimile de finale ale open Australiei. Mergea și Dominic Inglot au trecut de francezii Julian Beneteau și Jeremy Chardy după ce au pierdut primul set la 3, dar au revenit și s-au impus la capătul a două tie break scor 7-5, 7-2. Meciul a durat 2 ore și 40 de minute. Tecău și Jean-Julien Rojer au învins lejer, cu 6-3, 6-4 pe olandezii Kulhof și Cup. Mergea și în dar putea juca în continuare cu principalii favoriți francezi Nicola Mauș și Pieru Gecber iar Tecău și roier cu perechea Daniel Nestor Roger Vaslan. Dacă vor câștiga Florin Mergea și Horia Tecău vor fi adversarii în sferturile de finală. Să mai spunem că în turneul feminin de simplu de la Melbourne, Svetlana Cusniețov a învins-o pe Elena Iankovic la capătul unui meci care a durat 3 ore și 38 de minute. Rusoica s-a impus în decisiv cu 9 la 7. După ora 8 va juca în turul al treilea, ultima româncă rămasă în competiție Sorana Cârstea cu americanca Alison Risky. Astra Giorgio a învins cu 4 la 0 echipa de rezerve a clubului spartak Moscova în al doilea amical jucat în Cipru. Alexandru Ionita a reușit o dublă Lovin a transformat un penalty, iar celălalt marcator a fost Daniel Florea. Campioana României a început cu lungă în poartă, fundași Oros, să și Fabrisio, la mijloc Belu, Bubacar, Lovin și Nicoare, iar în atac Bugema, Daniel Niculae și Ionita. Astra va juca următorul meci de pregătire duminică împotriva unei alte echipe din Rusia, Urale Caterimburg. FC Voluntari a învins echipa de Riga 3 italiană, scor 3-2 au marcat Deac, Curelea și Novac, iar Concordia Chiajna a remizat 1-1 cu Nefci Bacu din Azerbaijan. Golul fovenilor a fost înscris de Răducanu. Hai Sorana! Hai Sorana, da. Acum nu mai avem Simone cu Hai să facem pariuri pe break-uri. Câte break o să fie în meciul ăsta? Băi, eu sper totuși să, măcar să treacă mai departe Sorana și de data asta. Pormă o să aibă probabil cu Garbine Muguru Muguruza. Așa. Asta ți-a rămas de anul trecut. Da, da, da, da. E mai greu. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.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 Do you want to come on? over closer, dear, and I wanna your ear.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 is our fate. I'm yours. <laughs> oh, oh, oh. Jason Raz la Europa FM, 7 și 21 de minute. Bună dimineața! Începe deșteptarea, o nouă ediție de colecție, cum obișnuiam. să spună Europa FM. Da, mai sunt câteva ore și Corneliu Vadim Tudor reîncarnat depune jurământul ca președinte al Statelor Unite ale Americii. Băi, să știi că am ascultat știrile Pe și toate reacțiile și tot felul cum a vorbit Donald Trump în campanie și așa mai departe. și imaginez că Vadim Tudor, dacă ar fi câștigat alegerile în fața lui Ion Iliescu atunci când a fost la 2000. puțin, Uh, ar fi fost fix același lucru. Da. Fix același lucru. S-ar fi întâmplat întâi în România și după aia în America, așa, aștia, o să fac o mulțime de filme acum cu Donald Trump și s-a dus ideea. Bine. Începem am vremuri... pe noi pe Donald acasă. Da, încep vremuri foarte interesante din păcate pentru europeni, pentru NATO, pentru noi. O să vedem ce o să se întâmple. Președinția Donald Trump începe astăzi. Sunt festivități foarte, foarte ample în Statele Unite, ca de obicei atunci când are loc în unui nou președinte. Se cheamă Inauguration Day, adică că, practic, inaugurarea noului mandat uh, prezidențial sunt festivități, cum spuneam, baluri, da, adică e... cine, uh, concerte, întâlniri, uh, ce să spun, un mare meeting, uh, festivitatea depunerii jurământului în sine este un eveniment formidabil, se petrece la Washington, asistă Probabil zeci de mii de oameni, dacă nu mai mult pe mol, cum se spune, care este un soi de spațiu liber, așa, în Asta centrul capitalii. cei care se află în trecere pe acolo. Da. În rest, înțeleg că e ca la un adevărat concert tot ce se întâmplă. În da, așa, așa este. Eu când am fost la concert, nu știu, la Bon Jovi, de exemplu, Puteam să-mi iau bilete undeva în sală sus sau pe da, stadion, da, bilete da. pe rândul 2 bilete. Este, jos, da. lângă teren. Da, e foarte bună bilete comparația. În față... E, lângă e foarte bon Jovi. E foarte bună comparația, este exact ca un concert, este un spectacol la care unii participă ca o treabă, unii sunt vedetele și unii se duc plătesc bilete cu diferite grade de acces. În Diamond Circle, când ești chiar lângă el și poți să-ți faci selfie. În Golden Circle, poți să te duci undeva pe peluză. Iar ea care nu dau niciun bani stau de obicei la balcon pe clădirile învecinate. Cam așa ar fi. Departe. Domnul Dragnea a dat o lovitură de imagine. Incontestabil a dat o lovitură de imagine. A fost... S-a întâlnit cu președintele ales deocamdată, Donald Trump. Um, mă rog, a dat mâna cu el. Asta este asta o imagine Toate bucățile astea, să dai mâna sunt cu fotografii șeinele, peste Să stai tot. de vorbă cu el, să stai în stânga lui la masă da. Astea sunt bucăți care bănuiesc că nu sunt gratis adică Nu, nu pentru, sunt domnul, pentru domnul Dragnea sunt pe bani Adică, având în vedere că domnul Dragnea Nu este nici președintele Curții Supreme de Justiție din Statele Unite Nici membru al Congresului, nici membru al cabinetului Nici din familia domnului Trump Și este liderul unui partid din Europa de Est de undeva Astea sunt evenimente pe bani eu mă întreb dacă o să recunoască asta domnul Drag nu este nicio rușine. Deci nu e nicio rușine în statele Unite, e o chestiune instituționalizată, se pot cumpăra bilete. Nu e singurul care, da, nu a sunt făcut asta. Sunt sute de oameni. Acum toate festivitățile astea costă foarte mult. Ele sunt organizate de comitetul de susținere a președintelui ales, adică nu sunt din, în afară de, uh, cum să spun, de costurile stricte de organizare, adică că îl aduci pe președintele Curții Supreme de Justiție împreună cu Biblia lui și uh, depune jurământul, în rest, ce se întâmplă acolo, concerte, nu știu, și astea sunt pe banii susținătorilor lui Donald Trump și se estimează că vor costa 10 de milioane de dolari, iar Comitetul de Susținere a Președintelui ales al Statelor Unite speră să strângă din vânzare de bilete, practic, din ce a făcut Dragnea, până la, da, 60-75 de milioane de dolari. Iar în Statele Unite, faptul că plătești pentru acces la un politician, fie în momente de-astea festive, fie pur și simplu ca să-ți organizezi o întâlnire cu el, E un lucru comun, obișnuit, Bine, nu este nicio e rușine cu, și asta chitanță, vine... Da, evident, sigur că da, sunt venitul... Că și în România se plătește la politicieni. Da, da, da, da, da. <laughs> um, da, și asta vine din modul în care sunt, este finanțată politica în Statele Unite adică acolo nu se glumește cu finanțarea uh, politicienilor, a partidelor a campaniilor electorale se fac campanii de subscripție campanii de strângere de fonduri Totu toate veniturile sunt raportate există un președinte Nixon care a plecat din funcție a trebuit să demisioneze din funcție pentru că urma să fie suspendat și pus sub acuzare, inclusiv pentru faptul că folosise uh, în mod ilegal fonduri strânse pentru susținerea lui și pentru realegerea lui Da domnul, Și lucra. vrei să spui, adică cum s-a dus domnul Dragnea Acolo poate practic oricine care are banii Să meargă la această ceremonie Da, sigur există o selecție Adică dacă ești uh, o Bin Laden Nu te duci dar, Dar Nea un Gigi, politicien... de exemplu, dacă nu era prins acum cu armata, cu steaua... 500.000 <laughs> la 500 cred... toata masa. Eu cred că n-a știut că ar fi luat exact sa toată masa. și sa că sa sa sa sa sa cu armata, pentru prețul corect, și sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa de Care costă un milion de dolari Acum, sunt, încă o dată, sunt lucruri oficiale Mamă, sunt bă, și 10 de un... pachete sunt... De un milion ce lua. De un milion de dolari primește acces la ceea ce se cheamă Au și denumiri comerciale Exclusive inaugural event Adică evenimentul inaugural Acces exclusiv uh -huh. Și este, primește acces așa Adică primește acces la un prânzișor patru bilete La care o să vină membrii ai cabinetului Și poate Niște membrii ai camerelor, adică Senatul și Camera Reprezentanților. Asta nu ți-asigură decât prezența în aceeași încăpere cu niște domni de ăștia. Nimic altceva. Luncheon, deci un soi de branci, prânzișor da, da. mai rapid. Nu stai să te întinți. Adică să înțeleg că ei... Ei nu Stai te cunosc să... Nu, nu te cunosc Dar da să uită la, la tine știință. ca și cum te-ar cunoaște Nu, ești sponsor da? Ești un tip important Deci ai venit, ai dat bani acolo Și ca atare ești tratat cu atenție L am înțeles Bun, ce mai primești? Bilețele, bilete la uh, evenimentul inaugural uh, O cină cu vicepreședintele Nu cu președintele Cu vicepreședintele patru bilete. Nu știm câți sunt, că pot să fie și o mie. Adică dacă reușesc să vând o mie de bilete, foarte bine. O mie de persoane sunt acolo. Um, prânzișor cu doamnele, adică nevasta. Dacă tu vrei să te duci cu consilierii tăi politici sau cum e cazul domnului Dragnea, să duce cu domnul Grindeanu, că e primi, primul său ministru, soțiile da, sau secretarele, cum să zic, dacă sunt acolo, poți să le trimiți la un prânzișor cu doamnele și să duc Doamnele, vorbesc ele da. acolo cu mărgele, cu nu știu ce Recepție de ziua Victoriei Recepție, Recepția Victoriei, cum mai spune O bilete Cină cu lumânări La care își face apariția Și președintele ales Donald Trump Cu doamna Melania Concert, bun, își face apariția Asta nu înseamnă că ești, te baz pe burtă cu el Trece pe acolo Dar trece pe acolo și poți avea ocazia să dai mâna cu el Cum a făcut domnul Dragnea Încă o dată, foarte bine foarte bine, dar numai în România nu o să se recunoască vreodată că s-au dat bani pentru asta, că se poate plăti până la un milion. Poate chiar mai mult, în funcție de ce lobby ai făcut înainte. Pentru că aici este, nu, m a invitat că sunt valoros. Americani sunt mult mai pragmatici. Uh, nu, te-am invitat pentru că ai plătit bani, ai devenit sponsor în felul ăsta. Ăsta nu e un lucru rău. S-ar putea ca la un moment dat, peste câțiva ani, cineva de acolo, e, e mai ușor accesul. Adică în momentul în care vrei să te întâlnești, nu cu președintele Americii, cu ăla, nu te întâlnești așa. Dar dacă vrei să te întâlnești cu un consilier din echipa lui sau cu un asistent al unui asistent sau ceva de genul ăsta, ești pe listă. Și spui, eu sunt sponsor, am dat un milion de dolari la un moment dat pentru campanie. Ah, ok, suntem mai atenți la tine. Așa funcționează lucrurile în America. În România, dacă spui că dai bani pentru așa ceva, e ca și cum e, ai coborât. Adică nu, domnul Dragnea nu să recunoască ca da bani, o să spună dacă o să spune ceva, o să spună că de fapt a fost invitat pentru că are valoare. Sigur că are valoare, dar nu de asta s-a dus acolo să-și facă poze, nici nu sunt imagini, o să spun, adică, dacă vă uitați sunt niște fotografii făcute cu telefonul mobil la lumină puțin, pentru că biletele astea nu includ și prezența fotografiilor profesioniști costuri. Eu am participat odată la o conferință cu Bill Clinton, ținută de Bill Clinton, pre fostul președinte al Americii. Adică la... și măcar nu era în funcție atunci. Nu, doamne, adică... Pff, nu, firește că nu. Dar e un tip la care nu ai acces așa ușor. Ok, și a venit în România, a fost o invitație, s-a organizat o conferință, am fost invitat, m-am dus, a fost o experiență remarcabilă și la sfârșit am fost invitat să facem fotografii. Era o sală de vreo 50 de persoane uh, care plătiseră să participe la conferință. Eu nu plătisem, că na, am fost invitat. Și mi s-a așa cam, ce zis, să-mi stau la coadă să fac poză cu Bill Clinton, ce să nu prea, da zic că dacă stă toată lumea, fac și eu o poză cu el. Și asta se-mi acum mulți ani. Și am stat la coadă și la sfârșit m-am luat cu Clinton, am zâmbit și când am de lângă el, am primit o hârtiuță în care scria unde trebuie să trimit mail ca să mi se trimită poza în schimbul unei sume. Deci se plătea poza respectivă și era scumpă. Nu mai ți minte că dar era atât de scumpă încât am zis boți-ne bunit și de-aia n-am poza cu Bill. Dar dar să am zis că am mai zgârcit. Să o cumperi să-i lui Bill. A, să la la la la la spune o autograf. Spunem spune o treabă. Bill plătea pentru toate ca să-i se trimite și lui poze cu toți da. cei care au făcut poze. Ai, da, adică lucrurile se plătesc. Asta e. Bine. Vedem. Bine. Vedem dacă domnul spune... Dragnea recunoaște sau nu treaba asta. Da, aș spune așa că, bune, în mod evident a fost pe bani. Uh, nu vă imagineți că s-a discutat politică sau ceva. Domnul Trag ne-a dat la un dat mâna cu Donald Trump. I-a zis Hello, hello, I'm from Romania. It's yes, very nice to meet you. Salut, pa. Trump nu ține minte asta, dar undeva s-a notat că s-a întâlnit cu el și că a dat niște bani. Și a spune, domnule, să fim mândri că banii noștri au fost cheltuiți bine. Pentru că nu, adică eu așa cred că sunt banii noștri Dați acolo, nu cred că domnul Dragnea economisește economisit din salariul de deputat Cred că noi fiecare am contribuit într-un fel Pentru întâlnirea asta, deși nu ni se spune cât Auzi, da, uh, Dar poate se află cu DNA-ul ce am căutat Documentându-ne pentru emisiunea Și pentru subiectul ăsta N-am găsit nicăieri dacă își cere cazierul când trebuie să intri în sala aia. Sau nu <laughs> A, nu cred că nevoie, nu e cazier nu? la americani. A, deci E in... cazier în altă parte. Deci nu e nevoie. Da, da. Receptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor de urne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citit cu atenție prospectul. Feminost. controlul are rost. Urmează-ți al șaselea simț? alege să-ți dea cu plus. Intră în vârtejul ofertelor speciale, la Emaga ai reduceri de până la 30% la electrocasnice Whirlpool. Cumpără pachetul promo format din cuptor incorporabil Whirlpool cu autocuratare hidrolitică, ghidaje telescopice și plită incorporabil Whirlpool pe gaz cu grătare Iron Tech la doar 1449 lei. Whirlpool sensing the difference I mug ah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 La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Rubrica de Sănătate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 La Mega Image și Shop'n'Go în fiecare vine sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doare mega! În perioada 20-22 ianuarie ai pulpe de pui superioare marca proprie 365 la doar 9,49 kg, roșii cocktail 500 de grame la doar 5,69, caserola și rodi la doar 4,99, kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image. Bună ziua! Am și eu un Renault Megane mai vechi de 5 ani și aș dori să-i fac o revizie. O clipă, doamnă.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 la Mobexpert ai ocazia să cumperi mobilierul și decorațiunile care îți viața mai frumoasă și mai confortabilă. Mii de produse cu până la 50% reducere. Nu rata ofertele Mobexpert online și în magazine până pe 12 februarie. 7 și 39 de minute, uite că ne-am luat cu vândutul de bilete la ceremonii și am întârziat un pic. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day, mai siguran, bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Unora le teamă de adevăr. Mie nu. Adevărul, v-am spus toată toamna trecută, trebuie confruntat, dacă e cazul, dar nu ocolit și nici negat. Dacă noi suntem o nație de hoți, trebuie să știm asta. Dacă românilor nu le pasă de corupție și de răul uriaș ce l-a făcut acestei țări, dacă politicianismul pe banii noștri convinge mai mult de jumătate din populație, trebuie să nu mai ascundem acest aspect. Dacă în această țară viitorul nu mai poate fi construit fără duplicitate, fără cârdășia călduță, fără acceptarea compromisului moral, în fine, dacă unii dintre noi ar trebui să plece definitiv din România, atunci haide să votăm pentru asta. Fac astăzi un apel la președintele Iohannis. Domnule președinte, cred că e timpul să ne chemăm la referendum. Busy day cu Moiseguran la Europa FM. Din punct de vedere legal, președintele poate consulta națiunea prin referendum în problemele de interes național, așa scrie în articolul 90 din Constituție. În acest moment, problema unor grațieri colective și a modificărilor Codului Penal, chiar În acest moment, problema unor grațieri colective și a modificărilor Codului Penal ce ar face scăpa câțiva infractori suspuși, este o problemă ce divizează societatea noastră, fiind inițiată de un partid care a câștigat alegerile cu o largă majoritate, dar le-a câștigat fără o dezbatere pe această temă. Strict tehnic, decizia referendumului nu depinde de parlament dacă președintele Convac. Guvernul este obligat să-l organizeze. Apoi urmează o campanie, o dezbatere națională în care putem intra cu toții, fără a avea, de exemplu, apăsarea independenței politice pe care noi jurnaliștii o avem în campaniile electorale, pentru ca, în final, toți cei care doresc să-și exprime opinia să o facă prin vot. Tot din punct de vedere tehnic, convocarea imediată a unui referendum nu împiedică emiterea pehoțește a unor ordonanțe de urgență, de grațiere sau de modificare a codului penal de către guvern, dar o astfel de acțiune ar pune în evidență clar și fără echivoc reau credința celor care au în acest moment cărma țării. Nu îndrăzni, sunt sigur că își vom ieși în stradă dacă o vor face. Apoi, rezultatul referendumului, indiferent care ar fi acela, devine obligatoriu pentru Parlament. Orice lege care l-ar contrazice devine neconstituțional automat, că și potrivit articolului 2 din Constituție, referendumul este o formă de exprimare a suveranității poporului. Din punct de vedere moral și al consecințelor unui referendum în această problemă, eu încă am încredere în rezerva de cinste și de corectitudine a națiunii noastre. Poate că nu toți suntem vocali, poate nu ne strigăm toți frustrarea pe străzi sau străzi de sau poate nu facem cu toții o corelație între dezvoltarea a economiei, nivelul de trai sub potențial al țării și acest flagel, cumpit numit corupția. Ei, un referendum e o bună ocazie pentru a dezbate inclusiv această relație de cauzalitate. Putem ridica miza și mai sus. Un referendum poate consulta populația inclusiv referitor la năsprirea pedepselor pentru fapte de corupție, și la noi acestea sunt din ce în ce mai mici în ultimii ani. Așa cum spuneam, există desigur riscul unor revelații neplăcute. Cine ar putea face pe unii dintre noi să luăm decizia de a părăsi România? considerând că această țară e fără descăpare. Dar da, avem dreptul să știm inclusiv asta. Avem dreptul să optăm ca oameni liberi, pentru noi și pentru copiii noștri, și orice vor spune românii la un astfel de referendum, cred că e timpul să alegem mai clar, mai fără echivoc, viitorul. Fiecare dintre noi și toți ca o națiune. Mai siguran mulțumim pentru Busy Day. Astăzi avem avocatul diavolului de la 1 și un sfert. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania. Banca Oamenilor Întreprinzători Domnul avocat, da, Moise, ce aveți? Domn... Moise, da, cu referendum o să facem astăzi. Da? Moise a lansat ideea asta în direct în deșteptarea marți, cred, da? când a intrat să comenteze ce se întâmplă cu ordonanțele alea și cu prezența președintelui Iohannis la guvern. Văd că îi dă înainte. Altfel, ideea a fost preluată, se rostogolește pe internet. Sunt foarte mulți oameni care sunt interesați. Dar sunt și Mă uit să văd că e de acord, susține ideea referendumului. Sunt și unele riscuri în privința asta. Adică poate că nu trebuie să chemăm oamenii să voteze dacă să se facă sau nu justiție. Adică poate că nu e un principiu bun uh, să pui justiția la vot în România. O să vorbim despre asta la avocatul diavolului de la 13-15 minute. Vlad Petranu, Cristian Tudor Popescu la 1 și un sfert. Uh. Pe aceeași es cu tine. <mul> Europa Fm. Cada voy a ser. Rebuscando en las heridas del pasado. Ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado Él no la bici que te lleve a todos lados Un ballenato desesperado Una, una cática que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que rato está mi corazón Traciendo por ti, traciendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñen que te quiero tanto que se rompe mi corazón que ando por ti ando por ti Ay. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente te quiero así y me gustas porque eres diferente A mi manera despelucado en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado de una cartica que yo guardo donde te vi te, si, te, si, te sueño y que te quiero tanto se rompe mi corazón latiendo por ti, que no por ti, aquí yo guardo mi te quiero que se suene que te quiero tanto, que se rompe mi corazón latiendo por ti, que no por ti, la favorita la que canta la zona se mueve en su cadera como un barco en la zona, tiene los pies del cazo Miren cuando ya baila sola, le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona lleva llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Denosa Lléva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la teopalla en Que se hacen que no me muestro centaurona Después no querráis ir para Barcelona a mi manera, descomplicado En una bici que, que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti aquí yo guardo donde te escribí Este sueño que te quiero tanto ta mi corazón Que no porti que tu bicicleta que lolleament tu Que sentten que non me le muestras en tai no querrais si la Barcelona, se la, bicicleta, este, nu la Barcelona La bicicleta, nu la Barcelona La, bicicleta, la De Barcelona. ce nu, uite, no, poți okay. să dai Dacă ești pasionat de piese cu biciclete Vezi da. că are Queen, are Freddie Una da. bună Bicycle. cu biciclete, da, dacă vrei să Adică aș propune să dăm, facem o comparație între la bicicleta asta și Așa. I own ride bicycle la Luquin. am Freddy. Da? Bine, bine, s -s -s bine. Să vedeți noi ce, cum s-a schimbat lumea, cum a progresat. Băi, s-a schimbat caintea a, a apărut Facebook-ul Bine, ne-a schimbat pe toți. Da. Ne-a transformat. Apropo de Facebook, cuvinte. o să Asta o să fie un moment care o să vă șocheze un pic ce urmează acum. Îmi pare rău, dar trebuie să vorbim despre asta. Adică sunt unele lucruri pe care nu putem să le evităm. Avem un vicepreședinte al ALDE, care este partid de guvernământ mm. în România. Este partid parlamentar, partid de guvernământ. Face parte din coaliția de guvernământ, are câțiva ministri. Bun. Și este un vicepreședinte al ALDE, altfel și uh, fost secretar de stat. A fost secretar de stat în guvernul Ponta, numit a. în 2015 secretar de stat la Ministerul Energiei, da, la IMM-uri, la întreprinderi IMM mici. E din Ploiești, domnul respectiv îl cheamă Cătălin Beciu. Și domnul Beciu a postat un mesaj pe Facebook în care se referă la manifestațiile care au avut loc miercuri seară în București. Și o să dau citirea acestui, acestui articol postat de un politician de vârf din România, membru al unui partid de guvernământ. Citez, deci totul este cu citat. Domnul Cătălin Beciu, vicepreședinte al de fost secretar de stat. Zice așa. Ieri a avut loc prima manifestație nazistă din ultimii 70 de ani în România. Au ieșit niște cretini care vor tortură în locul privării de libertate și lagăre de exterminare în locul închisorii. Mai vor și încălcarea Constituției care garantează dreptul la demnitate și la tratament uman. Încă o dată, citez din ce spune un vicepreședinte al Partidului de Guvernământ ALDE și fost secretar de stat în cabinetul Ponta. Continua domnul Cătălin Beciu. Animalelor, mi-e scârbă de voi de toți aceia care ați fost pe strada seară. Atât de scârbă încât și și împotriva voastră, tot acolo, în stradă. Doar că vreau să fiu sigur că pot să respect Constituția, care vă garantează dreptul la viață. Astăzi nu sunt sigur. Fac spume când văd naziști. Multe spume. Jos Chöve și Iohannis, Mungiu, Micțiunedi și în general Jos Cretinii și naziștii. A, știu că limbajul lui e politic. Și sunt om de afaceri. Asta este. Ă, asta e ce gândește și spune public un om politic în România, vicepreședinte al unui partid care face parte din Imediat coaliția de guvernământ. președintele senatului. Da, pe, peste tot. Există președinți de partid și după aia vicepreședinți. Vicepreședinții sunt practic numărul doi într-un uh -huh. partid și fost secretar de stat. Deci domnul acesta a reprezentat într-o vreme, în felul lui, a reprezentat România. Da? Că, dacă ești într-o funcție oficială, reprezinți țara în care ai funcția respectivă. Deci eu, sincer, nu știu ce să spun, nu-mi nu dau seama cum ajunge... Adică, nu cum ajunge un om să gândească așa, că e treaba dânsului. Dar cum un partid în țară asta nu reușește să filtreze astfel de personaje deranjate, și mai rău, cum astfel de per personaje evident deranjate mental, că altfel nu putem să spunem, ajung să fie plătite din bani publici să dețină funcții publice în guvern. Ok. Um, trebuie să ne gândim la asta. Adică e ceva foarte, foarte defect cu politica România dacă astfel de lucruri se pot întâmpla. Și acum, normal ar fi ca uh, acest partid, Alde, să reacționeze și să l excludă pe domnul ăsta din, din partid. Pentru dacă că altfel apaceri, probabil că înseamnă că și domnul Tăricianu și tot acest partid gândește la fel. Că ar vrea să împuște pe stradă oamenii care manifestează împotriva guvernului, dar că împiedică Constituția și legile, din păcate. Asta ca să-l parafrezez pe domnul Beciu. Bun. Au fost manifestații uh, și ieri în România, în mai multe orașe. Au fost în Timișoara. Destul de mulți oameni au ieșit în stradă. Dan Turcu a fost acolo, a văzut ce s-a întâmplat corespondentul nostru în Timișoara. Bună dimineața, Dan. Bună, bună dimineața. A fost a doua seară de proteste. În prima seară a fost destul de puțină lume, 100-200 de persoane. A seară, în schimb, numărul manifestanților a ajuns până la 1.500. Uh, 1.500 de protestatari care s-au adunat în piața Victoriei, care este un loc simbolic pentru chimişoreni. Este locul unde s-a semnat democrația în România, ca să spun da. așa. Uh, protestatarii au venit cu pancarde, cu cartoane pe care erau lozinci uh, împotriva amnistiei și gratierii și a modificărilor din codul penal, de asemenea au fost scandate în numeroasele pe această temă. În momentul în care, ceea ce este important este că în momentul în care s-au scandat în numele liderilor actuali ai PSD-și, mă refer aici la Liviu Dragnea, la Celim Popescu Tericeanu sau la Sorin Grindeanu au apărut hoiduieli fiecare din acest nume a fost urmat de o serie de huiduieli. După ce au stat în piață în jur de 40-50 de minute, manifestanții au dat un ocol al pieței, evident, scandând în continuare împotriva celor trei, dar și a avocatului poporului, a lui Victor Tiorbea, și au cerut să se renunțe la modificarea codului penal. La final s-a stabilit să se semneze o petiție, așa numită o petiție a statului de drept, prin care să se demonstreze că cei care au ieșit în piață sunt împotriva modificărilor legilor în favoarea politicienilor. Da, mulțumesc foarte frumos, Dan. S-a mai făcut vreau să că am făcut un apel pe Facebook ca și în zilele următoare lumea să se adune în piață pentru a protesta împotriva acestor idei ale guvernanților. Ok, mulțumesc foarte mult, Dan, pentru corespondență. Mulțumim!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 Dar cu Bila Card ai vineri 20 ianuarie 25% reducere la tot sortimentul de suc și nectar Bila, generoși în fiecare zi Am discutat cu multe femei despre menopauză Deodată am început să am bufeu și aveam probleme de concentrare Eram mereu nervoasă Și am luat în greutate În plus, acele nopți oribile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 cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei. n a sunfundat.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 Ioana Bruster, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Ceață densă la această oră pe autostrăzile A2 și A3 București-Constanța și București-Ploiești. Fenomenul reduce vizibilitatea sub 150 de metri și izolat chiar la mai puțin de 50 de metri. În cea mai mare parte a țării, vremea va fi deosebit de rece astăzi, geroasă dimineața în aproape toată țara. În zonele joase pe spații restrânse va fi ceață cu depunere de chiciură, mai ales în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus -8 și 2 grade. În capitală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 Australia mai multe victime după ce o mașină a intrat în mulțime în Melbourne, în Melbourne, cel puțin 3 oameni au murit și 20 au fost răniți. Șoferul a făcut mai multe manevre periculoase în mijlocul unor persoane care circulau pe o stradă pietonală din orașul australian. Bărbatul a fost arestat, relatează presa internațională. Ciprian Ioana urmărește subiectul și vine cu date suplimentare. Incidentul a avut loc în miezul zilei, în jurul orei 14 ora locală, într-o intersecție aglomerată. O mașină a lovit în plin mai mulți pietoni în centrul orașului Melbourne. Mai multe persoane au fost ucise, iar altele se află în stare gravă. Șoferul a fost arestat, iar poliția suspectează că acest incident are legătură cu un altul comis cu un cuțit petrecut anterior în oraș. Autoritățile precizează că incidentul de la Melbourne nu pare să fie unul de factură teroristă. Imediat după atac, mai multe străzi din zonă au fost închise publicului, iar oamenii au fost fătuiți să evite zona. Turneul de tenis Openul ul Australiei, desfășurat la aproximativ 2 km distanță de incident, nu a fost afectat. Imaginile cu momentul atacului sunt de găsit pe știrile EuropaFM.ro. Mii de oameni în frunte cu Robert De Niro, Cher și Alec Baldwin au protestat la New York față de investirea lui Donald Trump. Organizatorii acțiunilor de stradă speră să fie un weekend plin de proteste în toată țara. Donald Trump va fi investit astăzi în funcție și va deveni cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite. Ceremonia de depunere a jurământului va avea loc la orele prânzului la Washington DC în jur de 19 ora României. Capitala s-a transformat într-o adevărată fortăreață pentru investirea lui Donald Trump. Sunt luate măsuri de maximă securitate. 13.000 gărzii naționale sunt mobilizați, costul operațiunii este estimat la 100 de milioane de dolari. Poliția a estimat că aproape 900 de, mii de persoane, atât susținători cât și opozanți, sunt așteptate la Washington. În țară, date prezentate de Administrația Națională a Penitenciarelor, peste 3.700 de deținuți ar putea fi eliberați din închisori în baza criteriilor prevăzute de proiectul de ordonanță de urgență privind grațierea. O situație finală va putea fi realizată doar după o analiză efectivă a dosarelor individuale în comisiile de specialitate și și după aprobarea proiectului ordonanței. Ministerul Justiției anunțase că ar urma să fie eliberați 2.300-2.500 de deținuți. Soluția prezentată de parchetul general pentru supraaglomerarea din închisori, unitățile militare dezafectate ale MAPN ar putea fi trecute în administrarea Ministerului Justiției și transformate în penitenciare. Provinetele se ieftinesc de astăzi cu până la 38% pentru vehiculele care transportă mărfuri, tarifele pentru autoturisme și autocare rămân neschimbate. Grila a fost publicată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Pentru camioanele cu masa totală între 7,5 și 12 tone, prețul rovinetei pentru 30 de zile scade de la 91 la 56 de euro, iar pentru 3 luni tariful scade de la 210 la 160 de euro. Prețuri mai mici și pentru rovinetele plătite de autovehiculele comerciale cu o masă totală cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone. Pentru 90 de zile, tarifele scad de la 120 la 92 de euro. Pentru autovehiculele destinate transportului de de persoane cu mai mult de 9 locuri, dar mai puțin de 23, inclusiv șoferul, scade doar tariful pentru o zi, de la 4 la 2 euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că în data de 20 ianuarie, de la miezul nopții până la ora 2, este posibil ca sistemul informatic să nu funcționeze din cauza implementării noilor tarife. Rovinietele achitate anterior datei de 20 ianuarie își mențin valabilitatea. Între timp, prețurile polițelor RCA vor fi monitorizate de Consiliul Concurenței. E vorba de tarifele pe care firmele de asigurări le vor practica din luna aprilie, atunci când expiră perioada de plafonare a prețurilor RCA, susține președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Sunt și lucruri bune, de exemplu am văzut că scăderea de accize pare să fi transmis în preț. Companiile n-au ținut ele ca un profit suplimental. În același timp, prețurile care în România, acum câțiva ani, erau printre cele mai mici din Uniunea Europeană, de un an sunt la media Uniunii Europene și peste. Tot în luna aprilie, Consiliul Concurenței va prezenta concluziile investigației făcute pe piața asigurărilor. Ancheta a pornit de la suspiciunea că firmele din domeniu s-ar fi înțeles asupra prețurilor. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Bună dimineața, FC Barcelona a câștigat prima manșă a sfertului de final al Cupei Spaniei 1-0 în deplasare la Real Sociedad. Golul a fost înscris de Neymar din penalty în prima repriză. seara Atletico Madrid a învins-o cu 3-0 pe Ibar, marcatori, Griezmann, Corea și Gameiro. Meciurile returse vor juca săptămâna viitoare. Astra Giurgiu a învins cu 4-0 echipa de rezerve a clubului Spartac Moscova în al doilea amical jucat în Cipru. Alexandru Ionit a reușit o dublă, Lovin a transformat un penalti, iar celălalt marcator a fost Daniel Florea. Astra va juca următorul meci de pregătire duminică împotriva unei alte echipe din Rusia, Urale-Caterinburg. Luca, mulțumim pentru știrile din sport, rămâneți cu noi În deșteptarea revenim la subiectul Marii Evadări Înțeleg că unii, deși pe funcții, nu prea înțeleg ce caută ei acolo Da, ori nu înțeleg, ori mint pe față Este alba-neagra în guvernarea din România Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine She was a young girl She used to play with me I was her best friend We weren't separate I should have seen it in her eyes cry, cry, 8 și 10 minute, mi-e dor de discuție despre live pe plajă, apropo de osiana. Când, când vreți să începem să vorbim despre live pe plajă, ediția 2017? C o să aibă loc, a, asta e prima veste, da. o să aibă loc, o să fie vara, aumă s-a însurat și fratele Luca, nu mai avem restricții de când să punem, în ce dată și asta, când vreți, stabiliți voi, ziceți voi, când vreți să începem să vorbim despre asta? În... Um... 15 iulie. Nu în 15 iulie. Bine, bine, bine. Hai poate iulie. vorbim în februarie așa acum în A. câteva zile. Neapărat. Acum avem subiecte mult mai. Bine. mult mai importante. Uitați, avem. Na, eu n-aș fi vrut să revin la subiectul ăsta cu ordonanțele de urgență pentru grațiere și mă rog, dezin dar nu avem încotro, pentru că lucrurile continuă. Avem un ministru al Justiției, domnul Florin Iordache, care în cel mai bun caz, în cel mai bun caz, nu înțelege ce face. Adică asta este scuza. Ar fi scuza că nu pricepe. Bun, e domnul inginer. Nu e inginer. Și eu sunt inginer, dar eu, dacă ar veni unul, să zicem, presupunem, ar veni cineva la mine, m-ar suna domnul Dragnea. Așa. Și ar zice. Mamă, zice. Și imaginez. zice, știi ce, te-am ascultat. Bună da, Foarte <laughs> mult îmi place emisiunea ta. Îmi place că vorbești în fiecare zi despre mine. Văd că ești atent, foarte mult. Zice, înțeleg că ești inginer. Aș vrea să te pun la justiție. Așa, ce Și îi credeți că i-aș răspunde eu domnului Dragnea, dacă. Nu, acum, bun, lăsând gluma la o parte. În țara asta. Dacă ești inginer, poți fi ministrul al justiției. Sigur nu poți fi avocat, judecător, procuror, nu poți nu să fii nici măcar jurist consult într-o întreprindere. Nu, e adevărat că ministrul al justiției ministrul nu judecă, nu pledează în instanță, nu. Ba da, de cât ar trebui să te pricepi nițel la domeniu, măcar nițel. Deci domnul ăsta are, deci, de Florian următor. E da, problema cu ministrul justiției este că pus în fața evidenței neagă fără să clipească. E ceva foarte rar, să spui că alba e neagră din funcția de ministru al justiției, într-o țară europeană. Adică, bă, nu ne prostim față. Bă, uite că se întâmplă. Deci, domnul Florin Iordach a fost invitat la o emisiune TV, unde realizatorul l-a întrebat la un moment dat, și citez cu ghilimele, ca să lămurim până la capăt, zice realizatorul, probabil făcându-i cu ochiul așa că s-a sugerat, sugerat că e cu dedicație ordonanța grațierii. Domnul Dragnea ar beneficia și dânsul de ordonanța asta? Întrebarea amicală a realizatorului. Și domnul Iordache a răspuns exact așa și Ministrul Justiției. În niciun caz, dumnealui, este știți că este suspendată executarea, deci în niciun caz. Deci auziți, legile și ordonanțele nu se fac pentru persoane, domnule. Noi discutăm de fapte. Dacă, uitați, dacă vă uitați foarte clar la faptele care sunt trecute, nu beneficiază, repet, domnul Dragnea. Și după ce toată lumea de bună credință a observat că domnul Dragnea beneficiază direct de ambele ordonanțe, domnul Iordache, ministrul justiției, ieși public și a zis că nu e adevărat. Adică că negru. Bun, ia să vedem. Deci domnul ministru spune în niciun caz, deoarece e suspendată executarea în cazul domnului Dragnea. Vă reamintim, domnul Dragnea are o condamnare definitivă la 2 ani de închisoare cu suspendare și 4 ani, termen de încercare pentru infracțiuni care sunt asimilabile fraude electorale. Bun, ce scrie în proiectul ordonanței de urgență privind grațierea? care a fost publicat de Ministerul Justiției pe site, spre consultare, după izbucnirea scandalului. Scrie așa, articolul 5 aliniatul 2 din proiect spune, citez, grațierea are efecte și asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiționată. În acest caz, partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunțate de instanță se reduce în mod corespunzător. Deci, grațierea Domnul Dragnea are o pedeapsă cu suspendare. Suspendarea este condiționată de un termen de încercare. Dacă nu face, face niște lucruri nasoale... Îl pun da. să execute pedeapsa. Da. Deci asta este condiționarea. Că nu e pedeapsă cu suspendare, e așa, necondiționat. Numai nu, are un termen de încercare de 4 uh -huh. ani. Deci grațierea îi se aplică și domnului Dragnea. E cumva exceptat de la grațiere? Că te gândești, domnule, poate are o infracțiune care e exceptată. Nu. Pentru că nu a comis o infracțiune cu violență. Numai acelea sunt exceptate. E adevărat, până la vârsta de 60 de ani, dar asta e o altă poveste, nu mai revenim. Bun. Deci e foarte interesant că ordonanța de urgență i-ar șterge și jumătate de termenul de încercare domnului Dragnea, ceea ce înseamnă că dânsul ar fi reabilitat, din punctul de vedere al legii, în 2 ani de la pronunțarea sentinței. Adică practic la anul. Uh -huh. Suspendată mâine gata, Cum, <laughs> ar veni. Da. deci domnul Dragnea minte când spune că domnul Drag Domnul minte când spune că domnul Dragnea n-ar beneficia de efectelor ordonanței urgență de grație. De ce minte? Eu nu am o explicație logică, ori pur și simplu nu înțelege despre ce este vorba, ori poate că... Știi, eu am o presupunere, adică mm. vorba unui coleg de breaslă, că l-am auzit zilele trecute spunând asta, este foarte tare. Bă, când prinzi hoțul în, în creierii nopții la tine în casă, Așa. Și, bă, ce faci aici? Hoțul, ce să spun, am venit la furat? Nu, spune, ouă, m-a rătăcit! <laughs> asta, căutam ieșirea, bos! Pui și cu inelele și, și bijuteriile, soacrei, ce faci la înbuzunar? S-a căzut de pe etajeră Bos, eu căutam mișirea. Nu am venit aici, asta e, altă explicație nu e. Deci crezi că toți miniștrii ăștia sunt rătăciți prin guvernul Grindeanu? Sunt rătăciți prin casele noastre, nu prin guvernul Grindeanu.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 Si câștigi pe loc, bani puși în joc. La Europa FM, chiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europa.fm.ro. Smart de la dr. Hart.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 Cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit? În viața mea zămgând. și nu ți-am mai pasat, nu te-ai uitat în spate. O <fie> mi spune inima.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 Eu sunt legat de tine, pleacă dacă vrei să pești Dar fiecare pas îl simt în 10 seara spune că cât de mult mă iubești că de frica să nu ne pierzi, nici nu clipei Am în ochi adevăr și pe buze miciuni Știi că o să spun într-o zi de luni le bag acum pe toate în foi Le-aprinte, iau și zburăm amândoi Le pun acum pe foi Le rupe pe mamă Și acum le Tot ce au fost cumva lasă în urma mea, mi bine. Le pun acum pe foii, le rupe mama în dulcea, acum le rupe le rung, le rupe la rung, le rupe. Și tot ce au fost cumva lasă în urma mea, mi Lidia Buble și Mateo, mi-e bine, 8 și 24 de minute, ascultați Europa FM. Cum ai zis ieri că e piesa asta? Cum e piesa asta? Piesa cum cu marunc, marunc. arunc, marunc, le arunc pe foc, nu știu ce, sunt niște versuri. Deci nu înțelegem ce pune acum pe foi, le rupe și le aruncă, nu înțelegem. Da, o să facem o analiză. De zice, text text, poate, le dimineața. pun acum pe foi, le rup, le arunc, le arunc. Nu, le rup, le rup, le arunc. Mă rog, le rup, le rup, le arunc. Sau le rup, le arunc, le arunc. Ce? Ce mai mult rupe decât arunca. asta. zic să invităm pe Lidia într-o dimineață stai. și Sfânt. să ne explice. Are, cu mare plăcere. Nu zice, Dumnezeu da. de amintiri. I -i spun eu. Le pune acum pe făi, le rupe le arunc, le arunc? Le rup, le rup, le Să <laughs> mai dipuzezi piesa, mai pregătești. Da, Bun. Da, da, o mai pregătesc. Deci, ca să revenim la realitate. Fraților, a început ridicarea mașinilor în București. Tada, platforma Doamne Fire a intrat nu, în acțiune. Nu ridică zăpada? <laughs> Bună întrebare, da, platforma Doamnei Firea a intrat în acțiune ieri, primul autoturism care împiedica traficul a fost depistat în fața Palatului Parlamentului și acolo a fost deplasată de urgență platforma Doamnei Firea, autoturismul a fost ridicat și ne gândim, poate era o mașină capcană pusă Dai. în fața Palatului Parlamentului. Da. Deci a fost depistat, s-au deplasat acolo forțele de ordine cu platforma în, de urgență, s-au deplasat, au ridicat mașina și au mutat-o 2 metri mai la stânga în parcare, pentru că legea de a ridicare a mașinilor nu are norme de aplicare și nu sunt încă spațiile de depozitare, deci nu poate deocamdată cu platforma respectivă decât să le mute de colo-colo, ca să nu mai încurce. A, am mutat-o inițial mai încolo. Am mutat-o, da, în parcare, puțin mai încolo, câțiva metri. Ceea ce asta a fost. Da, e foarte bine. Dar pe de altă parte să știți că asta, a, a, asta e partea frumoasă a trebii. Se schimbă Calimera Începând, în începând de mâine, intră în vigoare normele astea de aplicare Așa. și se întorc hingherii. Mm. Se întorc hingherii de mașini și, cum spun colegii de, de la adevărul, hingherii de mașini se întorc și vor fi și mai puternici. Vor putea ridica inclusiv mașinile parcate pe trotoare. Ceea ce o să fie foarte trist, o să Băi, fie nașpa. Eu, eu, eu sunt curios unde le duc. Deci pe trotoare și Nu, general, o să aibă spații. Unde o să aibă atâtea spații că nu sunt adică, cei care parchează pe trotuare parchează pentru că nu sunt spații de parcare în zona respectivă? nu nimic, o să fie spații de parcare la marginea orașului, se fac niște spații acolo, Ni cum mai a mai fost, o să fie exact nu. cum a fost, ca înainte. Deci, bine, dacă de până acum ți-o doar de pe carosabil în prezența poliției și așa mai departe, că în călcai una alta erau petreceri de pietoni și așa mai departe, da. acum urcă și pe trotuară. Da, deci citesc din... Adică, uite, mă uit pe uh, document și rezultă așa. Că depozitarea se va face în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală. Special amenajată înseamnă, adică, nu se mai depozitează și altceva acolo. Nu vă imaginați că vă pune la garaj mașina, că ar fi prea frumos. Ridicarea se dispune, se face non-stop. Adică și noaptea, dacă o lași parcată strâm sau nu știu ce, se ridică. De asta o să fie mai greu. De altă Zav, za să uite cum are îngrijoră la bine. bun pe cuvânt. <laughs> a? Da. Când se ridică vehiculele staționate voluntar neregulamentar, în cazurile în care interzis oprirea voluntară. Deci ai semn, ți-o ridică. În zona de acțiune a indicatorului cu semnificația staționarea interzisă. Și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării. Deci, unde n ai voie să parchezi, să oprești să staționezi, de acolo ți-o ridică. Unde mai avem? Pe drumurile publice cu mai mică de 6 metri. Eu nu-mi dau seama cât înseamnă asta. Adică, sincer, nu-mi dau seama ce înseamnă drum cu lățime mai mică de 6 metri. Bun. În dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice. Deci, dacă parchezi în fața garajului Lunenea, ăla sună și îți zice. În pante și în rampe. Asta, la Sinaia e nasol. <laughs> Unde mai parchează ăștia la Sinaia, nu știu. În locul unde este instalat indicatorul cu semnificația staționare alternantă. Haide, mă, nici nu există asta. Ori indicatorul cu semnificația zonă de staționare cu durată limitată, peste durata stabilită. Deci dacă scrie staționare maximum o oră și stai o oră și 10, Pe de unde știu că n-ai venit? Bună întrebare, nu știu. E da, cu parcare, plătești parcarea, îți pune bonulețul, da, când fine da, da. și... câte te dai jos din mașină, Mai stau, nu. stă unul lângă mașină și l-auzi până în 59, da, 58, nu, 58, e de glumă, nu este de glumă, nu este de glumă. Adică, pe vremea când se ridicau mașinile în București, stăteau la pândă hingherii și se uitau parcai strâm, zăt în 5 minute veneau și... Era, trea, pe vremea aveam o rată la bancă și trebuia să o plătesc și mă duceam la nu știu ce bancă de-asta. Și nu erau locuri de parcare acolo. Mm -hmm. Și ne avertizam între noi, șoferii, când ne opream și mergeam încet, deschideam geam, mai vedeam pe câte unul care stătea în mașină știi? Șeful sunt hingerii de mașină, pe aici, da, colegul nu o lăsa, că uite, sunt după colț, așteaptă. Și într-adevăr te uitai și îl vedeai camuflat așa, stăteau băieții. Noi râdem, râdem, dar o să fie nasol. Pe de altă parte, pe de altă parte știți că am reacționat, nu se mai putea, adică chiar nu se mai putea și lăsau tot suri de nesimțiți mașini pe linia de tramvai blocau troleibuzele e mie însă pe... că vor abuza de toate le, le lasă pe trotoare de nu mai poți să treci că trebuie să mergi prin mijlocul drumului zău, pe bune Bine, asta bine. e, nu poate se poate decât cu disciplina rămăuțind pe a mea, poate că abuzul ar trebui să începă, înceapă zilele astea cu ridicarea zăpezii da. mă gândesc doar 8 și 29, rămâneți cu noi, încercăm să mergem spre Poiana Brașov măcar cu gândul. Toader pe unii de ceva weekenduri acolo are o dimineață de milioane și mai mult decât atât e plin de premii. Despre ce vorba, ne spune Teddy în câteva minute. 33 de minute, ascultați Europa FM Mulțumim Gala Catering pentru surpriza În primul rând că au venit mai devreme decât de obicei Ceea ce e bine, întotdeauna mulțumim Și în al doilea rând, n-aș fi zis vreodată despre combinația asta de sfeclă roșie cu brânză, că e atât de bună. De capul tău. Pe cuvânt, deci de absolut, absolut senzațională. Mulțumim la Catering pentru surpriza din dimineața Dar eu mulțumesc pentru partea aia mai picantă, cu bulete, cu nu știu ce. <laughs> După da. cum observați, sunt doar eu cu Vlad în studio, e și Ioana. Luc are care... treabă. Da, Luc are treabă, e schimbul 2 <laughs> la bulete. În fiecare weekend de vreo două săptămâni încoace, Toader Poun merge la Poiana Brașov. Ce treabă. Da, e foarte, foarte, foarte... Nu, se, se, se și distrează, e adevărat. Se duce și la muncă acolo, dar, din câte știu eu, face toate nebuniile de pe lume, așa cum am văzut eu că făcea asta vară la mare, pe plajă, și toată plaja era la picioarele lui și îl iubea. Teddy, bună dimineața! Bună dimineața! Acum că v-am auzit cu Gala și ce nebunii aveți acolo, vă gândesc să dau un pic mașina la <laughs> să vă -vă fac o Vrei să-ți păstrezi niște sfeclă? Că rezolvăm fără, fără probleme. Ești săptămânal în Poiana Brașov și acum că vine și vacanța copiilor o să uh, continuăm să facem o mulțime de lucruri acolo, o să fim chiar în săptămâna de după 4 februarie, o să fim toată săptămâna uh, prezenți pe pârtile din Poiana Brașov. Ce se întâmplă acolo? Tu poți să ne povestești cel mai bine. Păi, practic ne trezim dimineața cu noaptea în cap înainte să, să se deschidă și uh, instalațiile de bă, teleschi, scaun și uh, toate nebuniile de pe acolo. No. Dăm drumul la muzică bună, ne încălzim împreună, alergăm pe pârtie, uh, le ținem companie celor care practică sporturile de iarnă și împărțim foarte multe cadouri pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Iar după ce obosim, înghețăm uh, și uh, vrem să ne relaxăm... Uh, în continuare, restul zilei, până că nu vii la munte ca să dori și să stai în camera de hotel, ne mutăm în centrul de agrement și divertisment, tot de acolo din Poiana Brașov, unde facem alte jocuri, doar de data asta la căldură, în spațiu acoperit. Auzi, da, am auzit, auzit de chestia asta care s-a deschis acolo în Poiana Brașov, înțeleg că ai bowling, popice, poți să te Aici... caseri pe pereți... Exact, dar, perece de escaladă și parată foarte, foarte bine, prețuri decente și e foarte, foarte foarte generos ca opțiuni. Bine, deci nu te dacă trec și eu astea pe acolo, să-ți țin compania așa, măcar din când în când. ai spus de premii, cam ce premii dai așa pe pârtie zilele astea? Păi, n-aș vrea să, să stric din, din surprize, dar sunt de toate pentru toți, și pentru cei mici și pentru uh, cei mari, și uh, ne mai și antrenăm pentru hitul cu bani. Punem niște piese să se audă în boxe acolo pe purtie, cei care reușesc să le recunoască rapid, ap, iau premiul de la Europa FM și dacă sunt mai mulți care le recunosc, iau mai mulți premiul. Faște să vedeți ce, ce împărțim în Păiana Brașov de mâine dimineață, începând cu ora 8, și uh, până la final de weekend. Cât ține, da. Bravo. Bine, apropo de hitul cu bani, să știi că o să avem și noi hitul cu bani puțin mai încolo, dăm 100 de euro. Trebuie doar să rămâneți, să auziți când e semnalul pentru hitul cu bani și să ne luați banii. Dacă știu cumva, găsiți hitul cu bani și pe site-ul europafm.ro, căci ascuns între paginile site-ului, înscrieți-vă la concurs și în fiecare weekend, Teddy uh, vă dă 100 de euro bani de pe site din hitul cu bani. Mersi mult, Teddy! Drum bun spre Păiana Brașov și distracție plăcută! Mulțumesc, vă așteptăm alături de noi, Păiana Brașov, în uh, baza pârtiei uh, Bradul, acolo ne găsiți. Acolo sunt echipele Europa FM Și uite și nebunia mea de săptămâna asta Shape of You Mă las să o mai ascult odată, Vlad, dar măcar dată. Te, te rog, te rog, te rog, mm -hmm. te rog. It's here în Europa FM, 8 și 37 start up a conversation With just me, and trust me I'll give it a my hand, stop, and the man On the jukebox and then we start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 I'm in love with the shape of you. cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Trebuie să găsesc o piesă și pentru săptămâna viitoare Sunt convins că o să găsești mai multe Să vedem, și se vedem. Bun. Am o știre, mă rog, cu duș și întors Cu, cu duș și întors pe, adică... pe, pe drumurile patriei da, Într-un fel e bună, în altfel... Nu prea. Avem așa, rovinietele se ieftinesc de azi pentru autovehiculele comerciale. Ceea ce ce este înseamnă bună. asta? Imediat explic, dar rămân la aceleași prețuri pentru autoturisme și autocare. Ceea ce, adică noi nu suntem mai fraieri ăștia care nu, noi de ce suntem? Bun, e cam ciudat, adică sunt argumente pro și contra, să le vedem. Știrea, avem așa, tarifele rămân neschimbate pentru autoturisme și autocare, dar scad și cu 38%. Pentru autovehiculele comerciale. Deci zdravă, rovineta devine deci mai ieftină, cu 38% pentru vehicule de transport marfă. Nu o să dau toate datele, că variază foarte mult. Sunt pe săptămână, pe lună, pe trei luni. Dar iată câteva exemple, să ne facem o idee. Pentru autovehiculele cu masă totală cuprinsă între 7 tone și jumătate și 12 tone. Deci camioane. Mari. Pentru 30 de zile prețul scade cu 38% de la 91% la 56 de euro, iar pentru 90 de zile tariful scade de la 210% la 160 de euro. Uh -huh. Deci o scădere de 50 de euro, nu? Semnificativ. Pe acolo. Pentru autovehiculele comerciale cu o masă totală cuprinsă între 3 tone jumătate și 7 tone jumătate, dube de marfă, tarifele scad de la 120 de euro la 92 de euro pentru 90 de zile. O altă scădere semnificativă. Pentru cele cu masă mai mare sau egală cu 12 tone, cu maximum 3 axe, de la 270 la 206 euro pentru 90 de zile. Deci sunt scăderi foarte mari... Bun, ok. Oamenii fac transport de mărfuri. Asta e o activitate comercială, profesionistă. E important să nu plătească taxe prea mari. Ca să încurajăm să, să nu crească prețurile din cauza transportului. Au și ieșit Dar, în să-și ceară dreptul ăsta. Se referau mai mult la RCA, cred, uh -huh. la asigurări, decât la Roviniet. Adică problema nu este neapărat cu ăștia 30 de euro diferență sau 50 de euro, ci la RCA. Acolo sunt prețuri mari, mari de tot, de mii de lei. Dar... Întrebarea e mașinile mari de 12 tone de 7 tone și jumătate în mod evident uzează calea, calea de rulare mai mult decât mai un Mai autoturism. decât autoturismele noastre tip Matiz sau Toyota Auris sau cel sau mai Subaru. Fi, sau Subaru mic. Adică, pe bune, astea, de ce plătim... Adică, la noi de ce nu scade prețul un da, pic? Ar trebui să scadă și la noi. Da, dacă și de ce? La... eu că ar trebui să scadă mult mai mult de 38% și la ceilalți, hmm? având în vedere calitatea drumurilor. Adică, tu plătești așa pentru, pentru a circula pe drumurile publice, care Bașca. sunt praf. Bașca. Da, drumurile Sii? sunt varză. Multe din ele sunt varză, inclusiv din pricina faptului că sunt folosite de autocamioane grele. Nu, nu, nu fac o vină. Mărfurile trebuie transportate, se transportă cu camioane grele. Dar astea strică drumul mai mult decât mașinile mici. Păi eu stă-o care e pentru întreținerea drumurilor. Deși ei îți strică mai rău și mie care am mașină de o tonă, o tonă jumate. Mi-au la fel? Eu de ce-s mai fraier aici? Pentru că n-am sindicat? Adică asta e șpilul? Dacă nu țipi Vreau să ne facem și noi un sindicat? Sindicatul șoferilor neprofesioniști, victime ale drumurilor în România. <laughs> nu mă, totul stă în drum. Eu cred că drumurile n -ar, trebui, ar trebui să fie gratuite în România. Acum arată, ar trebui să fie gratuite în Eu cred că România. trebuie să ne dea bani. Orice cum experiență cu o mașină dincolo de granii țării, chiar începând de mai da, puțin bulgarii, Da poate sau Moldovenii în partea cealaltă și e o experiență minunată să conduci din, col, din Ungaria în partea cealaltă e minunată Dacă nu s-ar mai fura România, bă, ce bine ar fi Nu se fură, mă. se investește se investește bine. în întâlniri cu domnul Trump pe, E doar un exemplu ales la întâmplare o, Poate o să facă bine la politică externă pe viitor A fost o nebunie, Alina Eremia Ascultăm îndeșteptarea la Europa FM Bună dimineața, rămâneți cu noi știu, mai frumos eu sunt tot pentru tine. Acum nu te recunosc. Ce faci cum vorbești nu te vindeși la mine. E tarziu să cred că te mai pot schimba. Că mintea te sparge acum la cineva. În cred că și îmi spun mai bine așa. Și audi ne uara Ascultă-sa noastră peripetie și parcă fericirea absolută -i un e un E Everti să cred că te mai pot schimba ah că mintea ta e la cineva ah Îngero che știm mai vine așa vine mai nu mai pot ne asta nu e televiziune E periculos să te joci cu dragostea Realitate spune una timp să crezi că se înșela Haideți, placă-te de sentimente Nu mai e loc de alte regrete Nu-i da ajuns ca unul să lupte pentru noi Știi bine că iubirea se-ntoarte Bunie de meci la Australian Open, Sorana Cârstea și, cum o cheamă, Alison Rische, pe, pe doamna cu Rizke, care Rizke. joacă. Sigur, Sorana nu este uh, cap de afiș în meciul ăsta, e pe locul 2, dar o să fim o cu pe să... ce face Sorana la Australian Open și o Are să vă 3-0 așa în primul game, la, la da. prima strigare. E bine. Da. Hai să revenim un pic în actualitatea internă, că tot apar contradicții legate de ordonanțele astea de urgență pentru eliberarea unor... Uh... Deținuți, deținuți, mă rog, da. Ministrul Justiției a spus că în urma ordonanțelor de grațiere ar urma să fie eliberați vreo 2300-2500 de infractori. Că, de fapt, asta sunt, da? Condamnați. Uh -huh. e, Administrația Națională a Penitenciarelor, care are propriul punct de vedere pe textele astea după ce le-a văzut, subține că 3707 deținuți se încadrează pentru eliberare. Deci o diferență destul de mare, după părerea mea, adică de la 2.300-2.500, că spune Ministrul Justiției cam imprecis, adică eroarea e de 10%, domnii de la Administrația Națională a Penitenciarelor, care probabil că au luat rând cu rând ce au calculat, au venit cu o cifră exactă, 3.707. Bun, e important de spus asta. Pe de altă parte, una peste alta, să știți, închisorile sunt aglomerate, că ăsta este principal motiv, dar numărul de de anul ăsta este mai mic ca niciodată. Mamă, deci avem deficit de Dacă... ținuți? Nu, nu avem deficit sunt aglomerate, dar numărul e mai mic ca niciodată. Pe zic, e deficit în comparație cu alți ani? La ultima centralizare, în sistemul penitenciar din România erau internate 27.400 de persoane. Șeful Sindicatului Național a Lucrătorilor din Penitenciare, un domn pe care îl cheamă Ștefan Teoroc, este citat, face PressOne.ro, un interviu cu el și face un material și spune așa... În trecutul, nu foarte îndepărtat, am avut peste 50.000. Peste 50.000. Și acum sunt 27.400. Dublu, practic. În 2013, în închisorile din România, erau peste 33.000 de, de oameni. Deci acum 4 ani. Așadar, în numai 4 ani, numărul lor a scăzut cu mai mult de 20%. Adică, știți, bun, e rău. Dar e mai puțin rău ca anul trecut, mult mai puțin rău ca anul urmă cu 4 ani și așa mai departe. Colegul nostru, de altfel, Victor Marin, a verificat suplimentar datele și a descoperit că unui deținut îi revin acum 2,7 metri pătrați în celulele din România medie. E adevărat că regulă europeană spune 4 metri pătrați. Și sigur, ne putem aștepta și pe mai departe la procese pierdute la CEDO din cauza asta, doar că în 2013, când penitenciarele chiar dădeau pe afară, deținuților le reveneau câte 2,2 metri pătrați. Mai puțin. Gradul de ocupare actual este 144%, în 2013 era 175%. Deci, cum spuneam, e mai bine acum, chiar dacă în continuare este foarte rău. E adevărat, deținuții dau statul român în judecată pentru condiții de încarcere improprii. Anul trecut, România a plătit despăgubiri de 1,6 milioane de euro, ca urmare a deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului. Eu am auzit, guvernul spune ceva de genul 80 de milioane de euro, nu știu de unde a venit cifra asta, nu. Anul trecut s-au plătit 1,6 milioane de euro. Sigur, e o situație care trebuie rezolvată. În mod evident trebuie să fie rezolvată. Cum? Fie scoți din închisori prin grațieri, fie construiești noi penitenciare. Asta sunt cele două soluții simple. Cât de cât. Cât de cât. Că mai sunt și altele. Să reduci infracționalitatea prin educarea societății și așa mai departe. E, asta e mai complicată. să ne referim la asta. Două, guvernul vrea să le dea drumul din închisori. Vrea să dea drumul din închisor, cătorva mii de infractori ca să scadă aglomerația. Dar știți ce spun oamenii din sistem? Îl citesc din nou pe șeful sindicatului din penitenciare. Zice, vor pleca o mânuță de oameni care se întorc într-un an, un an și jumătate. Din experiență, că oamenii ăștia au mai trecut prin astfel de grațieri. Și spun, le dăm drumul și într-un an, un an și jumătate sunt toți. Deci nu se rezolvă problema. De ce nu se construiesc noi penitenciare? Bună întrebare să răspundă politicienii, că politicienii evită subiectul de ani de zile ar și Ar putea acum... să-și facă singuri condiții. Cum da. și-a făcut <laughs> Da. Bun, sigur, costă mulți bani și durează, dar uite, parchetul general are o idee. Cazări militare dezafectate, care pot fi adaptate destul de repede și destul de ieftin. Asta ar fi o propunere făcută de parchetul general. Eu zic, de ce nu? Da, ar putea să, uite, pentru domnul Oprea, nici nu trebuie să schimbe birou Dacă, e să, dacă e să luăm în calcul varianta asta Pune niște îi... grati la birou Și s-a rezolvat problema tare cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM I, won't lie to you. I know he's just not right for you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 Yeah.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 de la Europa FM, Twitter you better, și 55 de minute Sorana Cristea conduce cu 2-0 în primul set. Vă ține la curent cu ce se întâmplă la Australian Open. Știrile Europa FM, iar după Filip Stan David ne aduce Video Radio. tul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vorbim despre implicațiile debarcării generalului Coldea, va continua lupta anticorupție. Avem o problemă acum cu faptul că domnul Coldea și-ar fi petrecut un concediu cu domnul Ghita în niște insule, păi cum a putut să ajungă la 100 de milioane avere personală sub ochii serei domnul Ghiță. S-au prins că în natură, totul este nu despre culoare politică ci despre pradă și prădător. Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la Europa FM Smart de la Dr. Hart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 vreme rece, geroasă dimineața, când vor fi condiții de ceață cu depunere de chiciură minus 3 grade maxima astăzi în București. A fost a doua seară de proteste față de legea grațierii și modificarea codurilor penale. În Timișoara, aproape 1500 de persoane au scandat lozinci împotriva guvernului. Aproape 100 de oameni au protestat și la Iași, s-au strâns în centrul orașului, după care au pornit spre primărie. Acțiuni similare au avut loc în București, Brașov, Sibiu și Ploiești. Un protest... Un alt protest este anunțat pentru duminică în capitală. Procurorii ICot susțin că proiectele de ordonanță de urgență privind grațierea și modificările aduse codului penal și codului de procedură penală sunt de natura contraria anchetatorii. Radu Tutor ne explică. În legătură cu proiectul de ordonanță de urgență privind grațierea unor pedepse, procurorii din spun că sunt insuficiente elemente puse la dispoziție de Ministerul de Justiție pentru a evalua impactul grației în sfera infracționalității. Anchetatorii mai arată că măsura inițiată de Ministerul Justiției nu este întemeiată pe analiză statistică a numărului de persoane încarcerate în sistemul penitenciar, astfel încât să poată fi apreciat cu rigurozitate numărul de persoane care vor fi eliberate în consecința grației pentru fiecare categorie de infracțiuni vizate de ordonanță. Procurorii mai susțin că includerea în efectele actului de Colectivă a altor pedepse decât cele cu executare în regim de detenție, nu este justificată. La o primă examinare a proiectului, anchetatorii critică în jumătățirea limitelor de pedepsă și condiționarea existenței faptei de crearea unei pagube mai mari de 20.0 de lei în cazul infracțiunii de abuz în serviciu. Ambasadorul Statelor Unite în București, în sclema afirmă într-un interviu acordat agenției News.ro că nu este oportună nicio măsură care slăbește statul de drept în România. Astfel de măsură adaugă diplomatul american îi afectează pe toți cetățenii români, indiferent de preferințele lor politice. Iar mai multe organizații neguvernamentale cer executivului să renunțe la proiectele de ordonanță. Grațierea nu va rezolva problema supraaglomerării din penitenciare, a spus la Europa FM a Maria Andreescu, directorul executiv al Apador CH. Grațierea este doar o măsură pe termen scurt, care, dacă nu este însoțită de alte măsuri, nu va avea niciun rezultat. În șase luni de zile, maxim în an, penitenciarele vor fi la fel de pline. Apoi, dacă ne uităm pe textul ordonanței, are numeroase probleme. Concret, dacă există un deținut care are o condamnare de 30 de ani și are un copil mai mic de 5 ani, condamnarea pentru omor deosebit de grav, să zicem, sau pentru trăd sau pentru spionaj și are o pedeapsă de 20 de ani de închisoare stabilită de instanță, dacă el a executat 10 ani din această pedeapsă, va fi grațiat. Uniunea Salvație România anunță că va iniția o moțiune simplă împotriva ministrului Justiției Florin Iordachie. Formațiunea condusă de Nicu Șordan consideră inacceptabilă promovarea de către Ministerul Justiției a celor două proiecte de ordonanță de urgență vizând Justiția. Încă trei persoane au murit din cauza gripei. Numărul deceselor provocate de boală în acest sezon a ajuns astfel la nouă. Niciunul dintre cei morți nu se vaccinase. Florentina Mihăiță. Cele trei persoane care au murit în ultima săptămână din cauza gripei aveau peste 65 de ani și sunt din București, Cluj și Suceava. Până acum, virusul gripal a făcut 9 victime, 5 femei și 4 persoane de sex masculin, printre care și un bebeluș, precizează Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Cele mai multe persoane au fost diagnosticate cu virusul AH3N2, tulpină care a provocat 10 de decese în Franța. Cu excepția bebelușului, toate celelalte persoane suferau și de alte boli, ceea ce a dus la complicații ale gripei care au provocat decesul. Pe două săptămâni al acestui an au fost înregistrate 306 cazuri de gripă. Medicii spun că a crescut și numărul virozelor și al pneumoniilor la peste 100 de mii. Sunt cu aproape 45% mai multe cazuri decât în aceeași perioadă a anului trecut. Alerta de TBC a fost extinsă și la o școală privată din orașul Brașov. Profesoara de la liceul George Moroianu din Săcele, diagnosticată cu tuberculoză, preda limba engleză și la școala particulară. Acolo au fost testate peste 100 de persoane, iar 38 de copii au avut reacții pozitive. La Săcele s-au înregistrat 68 de cazuri pozitive, toate acestea fiind programate pentru controle pulmonare și tratament. Tribunalul Constanța decide astăzi definitiv dacă Victor Becali poate părăsi penitenciarul. Fostul impresar a fost condamnat la 4 ani și o luni de închisoare în dosar transferurilor și este închis la poarta albă. Fosul impresar a cerut în fața instanței să fie eliberat, precizând că a achitat tot prejudiciul și că a participat la toate activitățile organizate în penitenciar. În cazul în care Victor Becali are câștig de cauză astăzi, atunci poate părăsi închisoarea. Urmăriți subiectele orei și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia! Până dimineața, Sorana Cârstea joacă la această oră în turul al treilea al Openului Australiei cu americanca Alison Risky și a început excelent meciul. Sorana a reușit un prim break și conduce cu 3 la 1 în primul set. Florin Mergea și Horia Tecău s-au calificat alături de partenerii lor în optimile de finală ale Openului Australiei. Mergea și Dominic Inglăt au trecut de francezii Julian Benetto și Jeremie Shardi după ce au pierdut primul set la 3, dar au revenit și s-au impus la capătul a două tie-breakuri, scor 7-5, 7-2. Meciul a durat două ore și 40 de minute. Tecău și Jean-Julien Royer i-au învins lejer, cu 6-3-6-4 pe olandezii Kulhof și Middle Cup. Mergea și Înglăt ar putea juca în continuare cu principalii favoriți, francezii Nicola Mauș și Pierre Ugeerber, iar Tecău și Royer cu perechea Daniel Nestor Roger Vaslan. Dacă vor câștiga, Florin Mergea și Horia Tecău vor fi adversari în sferturile de finală. Mulțumim, Luca Pastia, 4-1 între timp pentru da. Sorana Cârstea. Rămâneți cu noi, video-radio. Video, video-radio, Filip Stan David, în câteva minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM Do you recall, not long ago, when you walk on the sidewalk? In a stand, remember, all we did was care for each other, but the night was warm. But must side, stand as strong as the waves roll over 10 minute, nu ratați hitul cu bani Peste câteva minute puteți câștiga 100 de euro Dacă știți care e hitul cu bani Trebuie doar să pregătiți un SMS unui tânăr actor de teatru i s-a dat viața peste cap, spectacolul pe care îl pregătește nu prea se leagă, relația cu soția scârție rău, iar după zeci de ani de absență a aterizat de nicăieri un bărbat care pretinde că i-ar fi tată. Unde mai pui că omul trăiește cu obsesia marelui cu care știm, cu toții, tot o să vină odată și odată. Pe hârtie, 6,9 pe Pescara Richter sună, cu uh, su sună bine, noua comedie muzicală a lui Nae Caranfil intră astăzi în cinematografe, dar, după cum spune Filip Stan Chiar și cei mai buni dintre cei buni au momente în care trag pe lângă poartă. Doamnelor și domnilor, celebrul Tony Furda a interpreta un număr muzical de mare virtuozitate pe tema sfârșitului lumii. Mai în glumă, mai în serios despre ciorba din filmele românești se poartă discuții prelungite în anii din urmă. Prea curând noi o să lămurim noi chestiunea, dar un lucru e sigur, într-o cinematografie cu multă ciorbă, Nae Caranfil preferă tortul cu etaje. Sau, ca să-l cităm chiar pe regizorul în chestiune, există două moduri în care poți să faci dragoste cu publicul. seducția sau violul. Eu prefer seducția. În cazul celui mai recent dintre filmele sale, printre strategiile de seducție se numără destule numere de dans, cântece, răsturnări de situație și un ton în general șmecheresc amuzat. 6,9 pe scara Richter, e un film hibrid. O comedie, desigur, dar și o melodramă despre frici de tot soiul, de cutremur, de abandon, de eșec. Un actor de teatru din București își simte ratarea plutind pe aproape, e chinuit de soția geloasă și se mai și trezește pe cap după ani și ani de când dispăruse în înceață cu un bărbat care pretinde că e tată. Ieri am fost încă în faza romantică, dar de seară sper să-l scriu. Istoria demonstrează că din totdeauna neveste își doresc o noapte romantică la hotel, în timp ce pițipoancele se visează la cratiță. Grasă. Cine a zis că ești grasă? Cântar. Nu veridicitatea e miza din 6,9 pe scara Richter, ci explorarea în cheie comică a unor situații până la urmă nu neapărat ieșite din comun. Nae a în caranfil, ca de obicei, nu de fantezie duce lipsă și nici de știința de a plasa o poantă exact la momentul oportun, nici mai devreme, nici mai târziu. Problemele vin din faptul că poantele, la fel ca numerele muzicale și de dans, de altfel se cam repetă și că umorul Chiar dacă nu alunecă vreodată în vulgaritate Uită de prea multe ori Să-și ridice totuși fermoarul Distanța dintre îndrăzneala Simpatică și exagerarea grosolană E minusculă Iar de data aceasta ea e parcursă De prea multe ori cu ochii închiși Ai! Lasă-mă să fiu prosopul tău! Ești mai bolnav decât prevedelegea. De ce? Că-mi place frumosul în natură? Hei, fetelor! Știți câte mățe de-astea că voi am compostat eu în viață? Câte? Liciuna! Sunt și stridențe de interpretare, soția țipă mult și se bosunflu adolescentin, iar ceea ce rezultă e mai degrabă o caricatură decât un personaj propriu-zis. Presupusul tată, reapărut de nicăieri în viața eroului, e acceptat bătând din palme și nu știu zău cum face de seduce aproape orice tânără care îi trece prin cas Invariabil, fetele chicotesc, vezi doamne, sugestiv, când e limpede că în 9 cazuri din 10 omul ar fi trimis instantaneu la plimbare. Nici încercarea de a livra momente de musical nu reușește decât pe jumătate. Cântecele propriu zise sună demodat, cam ca celebrele șlagere făcute cu mijloace puține și ieftine la începutul anilor 90. Finalul însă, exuberant de-a dreptul, e cel mai reușit moment al acestui film, până acolo, însă calea e cam lungă. E momentul să ne pregătim suvestește pentru bani în final. N-a venit de 6-6-2006. N-a venit de 21 a 20 a 2012 dar doamnelor și domnilor, e pentru drum. Cât zis? 6,9? Video Radio cu Filip Stan David la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Nu sunt de acord cu grațirea și cu atât mai puțin cu amnistia Haideți să urgentăm construirea unor penitenciare. O să sune cinic ceea ce vă spun Avem atâtea școli goale, din păcate România în direct Cu Moise Guran De luni până joi La 1:15 și un sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct pe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 la Mega Image și Shop'n'Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doare mega! În perioada 20-22 ianuarie ai ton bucăți în sos natur 160 de grame la doar 6,99 lei Spornic ulei de flore soarelui 100% high oleic 1 litru la doar 5,49 lei Și pronto spray pentru curățat diverse subtimente 300 de mililitri la doar 12,39 lei Prinde promoția de weekend de la Mega Image Și concurenta numărul 1 se apropie de linia de finish Ducând 3, 4, ba nu 5 pungi de cumpărături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 Ca bestia Nu-i mirare, no. Că nici acum nu știu lecția Noi ne iubeam Eu așa aveam impresia că ce aveam noi era mai fragil Decât piesa lui Julio Iglesias <fie> Și sting Țigară după țigară Îți văd chipul în poze De parcă ar fi prima oară și tot aici Și mă ascultă doar luna s am dăruit atâtea flori Și tu din toate îmi lași doar una nu m-a de la andra 9 și 22 de minute, ascultați Europa FM 5 la 2 pentru Sorana Kirsia. Ce tare. În, În primul set a, prim... cu Alison Riske. Okay. La Australian Open. Și Bine. Hai Sorana. <laughs> Hai. Am găsit pe pagina de Facebook Europa FM un mesaj de la Papura Vodă, <laughs> care spune așa: "Bună dimineața. Bună Legat de discuția cu spațiul de care trebuie să dispună un deținut... 4 eu, metri, stai, 4 metri pătrați, potri, minimum, potrivit normelor europene. În România sunt 2,7 acum, da. Eu la serviciu, zice Papură vodă, am spațiu mai mic decât are acum un deținut în penitenciar. Mm. Și pe deasupra mă ocup și cu reintegrarea lor. Și am învățat ca prostul și am fost un cetățean modern. Da. Uh, și model, probabil. Majestate... Îmi permiteți totuși să remarc faptul că aveți doi mai puțin de 2,7 metri pătrați la serviciu, adică la birou. De unde puteți să mai ieșiți din când în când. Da, după aia spațiul da? se deschide. Și după aia plecați, puteți să vă duceți în parc, vă duceți acasă, unde dormiți în patul dumneavoastră, cu familia, cu nu știu ce. deținuți, stau tot timpul în ăștia 2,7 metri pătrați. Asta da, e dar program. să știi că acum pentru unii serviciu poate fi... Un soi de penitenciar. Pentru mulți este o închisoare, recunosc, adică cunoaștem asta, pentru mulți este. Da. Uite și noi suntem aici la comun. Da. Exact, da. noi mai aici, la peste grămadă, în studio. Domnilor, eu v-am tot urmărit cu subiectul ăsta, mă rog, m am dar nu mai pot. Rezonerul. Deci problema, nu vedeți problema esențială, care da. e binomul, domnule. Binomul. Binomul, Cum? care a trimis la închisoare atâția și atâția politicieni și oameni de vază da. ai societății noastre, care înghesuie pe săraci. Cum adică? dar nu mai păi, Da, doar nu crezi că voi Borcea, cu borcia, frații becali stau în 2,7 metri. Nu stau în 2,7 270 de metri. Nu cred că stai. așa. nu crezi. Să nu Sigur, stau în 2,7 se fac lor niște sufragerii așa mai mari. Și cum tot îngrămădesc pe alții, știi? <laughs> ca la foci. De fapt, da, ca la foci, Nu-i nu mai băgați, domnule. Vine ursu, știi că focile <laughs> se îngrămădesc unele în altele. <laughs> vine Dacă tot aduci urși acolo în cuști? Da, asta e. Deci să nu mai, domne, să nu mai bage politicieni la pușcărie și nu o să mai fie. E simplu. Dacă nu se mai bagă politicieni la pușcărie, nu mai e nevoie nici de grațiere. Vă spun sigur! <laughs> și cărțea cu știu primul set. Ah, bravo! change for no one And I hear your reasons why Where did you sleep last night And was she worth it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 se Da, ăsta a fost hitul cu bani la Europa FM, pentru că Europa FM îți plătește facturile, dacă e cazul. 100 de euro câștigați, trebuie doar să trimiteți SMS la 1769, scrieți hitul cu bani, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și în câteva minute, poate aveți noroc și vă sunăm, ne spuneți care a fost hitul cu bani și ne luați 100 de euro. Da, am jumătate de știre, bravo. De ce jumătate? Jumătate, că dacă se confirmă că e adevărat, dăm și restul, cealaltă jumătate, adică facem bravo, bravo. Okay. Așa dăm doar. Bine, deci e în felul următor Știrea este următoarea, numai că nu avem dovadă Vreau să o semnalăm, dar nu știm dacă nu Care cumva cineva își face reclamă în toată media națională Cu doar 3000 de euro uh -huh. Sau de fapt cu nimic E așa, un site online O doamnă a comandat la sfârșitul anului trecut Ceva de pe un site online uh -huh. Asta e, nu vreau să spun numele site-ului online Că nu știu dacă... dacă e adevărat da. Dacă e adevărat, dacă ne trimit dovada, le zicem Bun. De site-ul online i-a livrat doamnei o serie de produse, doamna a, a, a ales să beneficieze de 30 de zile în care clientul poate returna gratuit produsele și pe 4 ianuarie a trimis înapoi un colet retur, o parte din uh, produsele comandate. Așa. ceva nu i-a convenit, a trimis înapoi. Știrea zice așa, pe lângă produsele comandate, coletul mai conținea și un plic cu 3000 de euro. Pe care ea îl uitase accidental în cutia respectivă. Femeia a fost contactată imediat de către membrii echipei pentru a fi returnată suma de bani. Clienții sunt cei mai importanți, membrii ai familiei site-ului nostru, zice Așa. un comunicat. Suntem mulțumiți că am reușit printr-un gest firesc și prin operativitatea colegilor noștri să aducem o imensă bucurie unui client la început de an. Deci, cu alte cuvinte, îți spui că un client nemulțumit de niște produse le-a returnat și în coletul cu pricina și-a uitat 3000 de da. euro, iar site-ul i-a trimis bani în Apoli. Da. Deci, ce faci când returnezi niște produse la un site online? <laughs> faci coletul și îți scapă și un plic cu 3000 3.500 de euro. Cât ai prin da. plic pe acolo? 7? Sie... Poate 15? 2?000? Sie... Câți? Ca să spun așa, câți mii de euro eu s-au scăpat? Eu n-am sau... plicuri, nu, wow. poate să scă, nu, nu se poate, știi? Și îți scapă, nici nu-ți dai seama că ți-a scăpat plicul, așa. trimiți, măi, și ce să vezi și vine înapoi. Surprize! Deci, da. deci asta ah. am vrea să știm dacă este adevărată știrea și nu știu, Depinde ce credeți, poate voi credeți că e adevărată și eu aș vrea să cred că e adevărată. Dacă, cred, dacă e adevărată, dacă prin dovada, zicem cine-i site-ul. Dacă nu, nu. Nu. Vezi tare, cu Vlad Petrenu și George Zafiu, la Europa FM. Chira, cred că mai e vreun minut în care puteți trimite SMS cu hitul cu bani, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM. Asta așa ca să participați la concursul nostru și să ne luați 100 de uh, euro. Stai așa să-mi pun vesta. V vesta. Vesta Ceva foarte interesant. E prima dată când văd așa ceva. O știre? Cel mai mare magazin de arme din România tocmai a fost deschis undeva în nordul capitalei. Și când vezi asta, cel mai mare magazin de arme, adică eu știu te gândești magazine de arme? Am mai văzut prin București, pe undeva, sunt niște magazine mici, intră acolo, sunt gratis cu uși. Dar ideea, cel mai mare magazin, frate, o să avem supermarket de arme, așa. O să fie carfurul armelor, mega-imajul armelor. Da, și cel grosul armelor. Așa da. de mare? Și un, nu e chiar așa mare, dar tendința e de creștere. Nu Ea are 300 de metri pătrați. Mare. 300 de metri pătrați. Auză, da. crezi că are legătură cu încercarea asta de grațiere a tuturor. De un moment care... foarte potrivit. Este clientela de la Părnaie, creștere cererea de ambele părți. Da. da, așa este. Deci sute de tipuri de arme, lunete, muniții, accesorii, hăinuțe. Uh, am găsit aici spațiu pentru un magazin mult mai mare, cu parcare, zice proprietarul. Am putut să construim și un depozit. Deci depozit tot. Bine, sunt arme de vânătoare, bănuiesc. Supermarket. Cred că au și pistoale cel mai scump. Cea mai scumpă armă e o bereta de 44.000 de euro. Cea mai ieftină, 2.000 de euro. La 2.000 de euro, cred că e, de fapt, o prafie Sau, da, un pistol cu apă și cu zgârci. <gătări> Au ceva la promoție Nu știu. Mai vinde produse, ce mai vând? blaser Merkel. Eu uți, frate, există arme Merkel. Benelli, Frankie, Fabarm, Cezar, Fabarm. Baikal. De asta am auzit și eu. De Baikal sunt niște puși de vânătoare. Eu am, armata, am o... deci... Am o cunoștință care are, al cărei prieten are un magazin de arme. Așa. Și când am auzit, pentru prima am auzit, ce face iubitul tău? Păi vin de arme. Uh -huh. Pe păi bune, zic, și e business? Mhm. Uh -huh. Mi-a zis. Într-adevăr, avea o mașină foarte scumpă, hăinuțe bune. De Dar, nu? Da. Auzi, au puști, nu? Puști, da, cu lunetă. Dar da puști, ai ce? <laughs> nu stiu, nu m-aș băga. E frumoasă piesa asta, n-am mai ascultat-o de mult. Inimi desenate de la Delia, Europa FM 9 și 43 de minute. Da, mi-a scris un prieten apropo de știrea de mai devreme cu magazinul de arme, cu cel mai mare magazin de arme, zice că a întrebat Zafta dacă au la promoție nu știu ce, și îmi zice, au cuțite de urs la promoție. Cum de urs? Cuțite de urs. Știi cum sunt alea Zaf? Nu. Deci cuțitele de urs sunt niște cuțite lungi de lemn, și se folosesc la curățat chiloții, când vânătorii văd ursul. <laughs> okay. oh, Mihai din Galație cu noi, bună dimineața! Da bună dimineața! Da, am să te rog să dai telefonul mai încet, telefonul radioul mai încet, ne da. asculti în telefon ca să putem sta de vorbă cum trebuie. Ai avut noroc că ai trimis câte SMS-uri? Vreo trei. Vreo 3 SMS-uri la hitul cu da, bani Da, da Unul din ele câștigă, ar putea fi câștigător A intrat în direct, trebuie doar să ne spui Cum se numește uh, Trupa, artistul care da, a interpretat hitul cu bani e, Sau cum se numește hitul Hitul se numește Hey Soul Sister Hey Soul Sister Și ai luat 100 de euro Mulțumesc <laughs> <laughs> Și ai luat 100 de euro Mulțumesc, mulțumesc, Ești, din, ai, ești născut șa, în Galați? Da, da. da, da. Așa da părea că te-ai născut în mai spre în încolo și te-ai mutat după aia la Galați. Da, ai, yeah! da! Da, cineva s-a bucurat până la urmă <laughs> de toată da. asta. Bravo, ai 100 de euro, Mihai, din hitul cu bani. Puteți câștiga 100 de euro dacă auziți semnalul de concurs. Ăsta e hitul cu bani și așa mai departe. Rețineți care e hitul, trimite SMS și așa mai departe. Sau intrați pe europafm.ro pe site. Acolo veți găsi un uh, formular de înscriere, dar trebuie să-l căutați puțin prin uh, paginile site-ului și la final de săptămână, într-o dimineață de milioane, toată de pe Pound vă premiează cu 100 de euro. Vlad, iar de sunete. Ah, da, da, sunetele lui Petreanu. Am ceva foarte drăguț astăzi. Un uh, muzician a transpus numărul Pi în uh, note. A atribuit fiecarei cifre o notă și a făcut o compoziție și după care a interpretat numărul Pi. Și avem sunetul numărului pi. Și-a notat nu, cifre pe, pe taste și după aia cântă numărul pi, practic. Cred că a fost ceva mai complicat decât atât. Au, oh, ce frumos sună. Numărul pi. cum ar suna nota de la doctoratul domnului Ponta. Zbuf. De exemplu, Transformat în... Zbuf. Uh, da, eu cred că de asta dormeam la orele de matematică. Auzi ce frumos. Îți plăcea, Pi. Da, îmi plăcea, foarte. Mă dormeau orele alea. Și aveam numai coșmaruri. Că de data asta ai auzit frumos Sunetele lui Petreanu am avut 46 de minute Aș vrea să vorbim puțin pe final de emisiune Despre culinaria vrei să facem culinaria? Pregătim culinaria în câteva minute 3 minute și jumătate Aveți vreo idee despre ce ați putea face în weekend? Nu plecați de la un ingredient ceva Da, nu știu ce fac în weekend Dar uite mă gândesc să vorbim despre altceva Dacă tot mă întrebi Că se găsesc în magazine cartofi dulci și asta e o chestie care nu prea... Adică nu e tradițională în România, oamenii nu prea știu ce să facă și nici eu mă uitam la cartofi, aia zic ce pot să fac cartofi. Și am căutat niște rețete, am încercat în ultima vreme niște rețete cu cartofi dulci, e simplu de lucrat cu ei și uh, uite, bine, hai că ne bolestești în câteva minute, lăsăm pe ghesu Alături de Tudor Chirilă să ne bine dispună Prea curând ascultăm 9 și 47 de minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Urmează culinaria Rămâneți prin preajmă Între timp, Sorana 32 pentru rischea Când am niciun motiv să plec petrec, Nici n-ai habar de când aștept acest moment mă trec Vior, du-te până dincolo de noi Să trăim o veșnicie Te ruc, trage niște sfori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 ce prețuri cu adevărat, se în de în inimi de oameni oamenii zâmbești și cu salariu minim Spunem -mi ce vrei să faci cu o inimă de piatră O să te duci la fun, garantat când ai de apă Toată ura e alimentat, aiurea pe că le câștigă întotdeauna de când lumea, poți să încerci cât vrei Dar nu să te strecori Îmi țin sufletul curat în cutia de valori Că odată urci, unor cobori N-ai cum să fugi sau să ignori Viața te încearcă deseori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 Tu, Tudor Kirila la Europa FM am ascultat prea curând 9:50 de minute. Culinaria, cartof dulce zicei Vlad Da, cartof dulce. Da? Se găsesc la magazin, acum la supermarketuri. Din pe no, cum... când în când, găsești eu. Ce? Mai de, de mult așa. Da, de mult. Mă rog. remarcat tu? Nu, i-am remarcat mai de mult, dar nu i-am folosit și m-au făcut uh, curioș. Am da. pus să vă, am, făcut, am făcut o supă cremă de cartof dulce mm. cu ghimbir, morcov și cari. Este dulce. Cari? Da, curry. Ah, ok. c u r Și se ia un cartof dulce, se curăță, e mai complicat de curățat decât un cartof obișnuit, dar se poate curăța, se taie cubulețe, după care se taie cubulețe și un morcov, se taie cubulețe și un pic de țelină, iau de inia, dă mesaj, demențială, zice supa, i-a plăcut foarte mult E și se rade niște ghimbir, trebuie să fie picantă. Și se călește în unt, se călesc cubulețele de cartof dulce, cu cubulețele de morcov și un pic de țelină, că așa se face în România, niște ceapă, se călește și o ceapă acolo. Ghimbir, am zis. Și când s-au înmuiat toate astea, se adaugă o, cât vrei, o lingură, puneți, o lingură de cari, care e picant. Uh -huh. Mai puneți și o linguriță de chimion. Și dacă vreți să iasă cu adevărat picant, niște ardei iute tocat mărunt. Fond de pui pe deasupra, fond de supă, sau dacă n-aveți altceva, jumătate de cup de, cup de supă de găină sup, da. topită în apă caldă. Și se lasă să fiarbă și după aceea se pasează cu un mixer. Se potrivește de sare, sau blender. De -astea. cu un blender, da. Cu un pimăr. Eu am un, o chestie de aia verticală. Da, da, da, da. Și iese dacă e dulce iese genial picant dacă, așa? Combinația e foarte interesantă cu... Da, ghimbi, dacă vrei o supă picant. dulce, picantă. Eu am făcut din cartof dulce doar piure, așa. care se face precum piureul tradițional de cartofi. Da? Unt, ta Da. Poți să te mai joci cu el, mai sigur, pui lapte? Diverse cu diverse Sigur că da. da. Deci exact, exact cum îl faci pe ăla. Poți să-l faci fără lapte, cu lapte, da. că știi cum e. Da. Secretul la uh, piure de cartof, dacă nu vă iese ca lumea, vă iese apos, vă nu știu ce, nu vă zgârciți la unt niciodată. Absolut. Nu vă zgârciți la unt. Puneți unt din plin. Și am mâncat, uh, ca și consistență, cartoful dulce uh, în piure, cam cum e piureul de mazăre, dacă mm -hmm. vrei. Cam cu ăla seamănă cel mai bine. Interesant cartoful dulce combi? pentru cine n-a luat niciodată, da. e mare, da, deci are da. vreo 4-500 de grame un cartof, adică dintr-un cartof dulce faci pentru două persoane piure. Cel puțin. Eu l-am combinat odată cu cârnația fumați. Ah, mi place combinația asta de a fumat cu dulce și odată cu niște pui făcu foarte picant. Asta cred că, de asemenea că mai degrabă. Merge. Eu cu o fumătură n-aș încerca, dar cu picant da Eu merge... am niște cârnați de pleșcoi care erau picanți <laughs> și treabă. fumați și au fost foarte buni. Da. Dar, în zilele astea, e bine să vă adaptați un pic și la legume de astea venite din. Am e un, o legumă venită din America de Sud, cartoful dulce. Da. În general, mi se pare că ești prin Asia. Uh, și trebuie să ne adaptăm pentru că am informații, de surse, că e o criză fără precedent de legume în Europa pentru că a nins în nordul Africii și în țările mediteraneene, în Italia, în Spania. Și o criză acută de legume pe piață am înțeles că a sărit foarte mult prețul pentru dovlecii, pentru brocoli, pentru legumele Hai să zici doblecerul unul, dar brocoli e o legumă pe care au început românii să o consume și în perioada asta e la prețul ei minim. De obicei, a yeah. vreo 2 lei un brocoli. Acum înțeleg că e la import vreo 2 euro fără TVA, deci vreo 10 lei plus TVA. O să zici că e coincidență, dar totul e simultan cu cura mea de slăbire. Da, Doamne. vor să te încurce, mă. Nu, de eu cred ce? că noi o să revenim la leguma tradițională românească, aia fiind porcul. Deci aia, <laughs> cea mai bună. Asta cea mai bună e porcul și o leguma tradițională e porcu și nu mai avem probleme. Adică ce ne mai încurcăm cu legume? Hai că mi-ați făcut poftă. de poate m de cartof dulci în da. ăsta. Merită să încerci. Ah, și da, săptămâna da, da. viitoare știi ce poate le spunem ascultătorilor? Ce au învățat de la Adi Hădean, care ne-a poftit în... Da, da, că am promis. Da. Și a făcut un... O să râdeți că sună super fancy așa, dar este extrem de simplu de făcut. Foarte, foarte ieftin. Și delicios. Și super gustos! Un... Încă o dată o să râdeți când o să auziți, dar e foarte tare. Risotto dar bacas. Este da. genial. Opriți-vă opriți, aici că m-a trimis uite, Apropo, de Adi, mi-a trimis niște poze, a făcut un tort ceva despre <laughs> el. E și el la cură și nu poate să-l guste, asta e, e tragedia. Da. O o fac... da, 9 și 55 de minute. Nu uitați că în weekend vă întâlniți cu toată de pe un, pe pârtia... din, din Poiana Brașov aproape toată echipa Europa FMI acolo. O să ne distrăm și o să împărțim premii. Dincolo de asta, pentru că vine weekendul și se apropie ora 1 și 15 minute, 1 și un sfert. Astăzi, avocatul diavorului Cristian Tudor Popescu și Vlad Pătreanu, într-o ediție specială, zic eu. Da. pros sau contra grațierii, pros sau contra dezincriminării unor infracțiuni, pro sau contra eliberării unor deținuți din închisorile supraaglomerate. O să luăm în discuție și ideea referendumului pentru aceste, pentru aceste subiecte. De ce nu? Adică dacă e să fie dezbatere publică și lumea este atât de agitată cu povestea asta, hai să întrebăm poate și națiunea ce părere are. Că politicienii par să știe foarte sigur ce vrea națiunea. Dar nu au ascultat-o. Că nu s-a pus asta în discuție cu adevărat. Vreau să vedem ce zic oamenii. Deci avocatul diavolului astăzi despre grațiere și despre dezincriminarea unor uh, infracțiuni. Aveți cuvântul la 1 și un sfert, A, împreună și... cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, avocatul Diavolului, nu ratați ediția de astăzi. Și ca să încheiem cu o informație mai optimistă, Sorana Cârstea conduce cu 4 la 3 în setul al doilea? Care ar putea fi decisiv, ar ar rana, fi decisiv în drumul ei spre un meci cu garbine Mugurusa. Mugurusa! Vamos, Sorana, vamos! aveți un weekend plăcut, fără alte surprize din partea politicienilor, dar cine știe? Cine știe, Așa da? ne facem și noi emisiunea, luni dimineață, dacă se întâmplă ceva. Să aveți un weekend minunat, Avocatul Diavolului, nu ratați la unul și un sfert, și nici întâlnirea cu Ciprian acum... Europa Express. Rețetarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Noi ce gâtim La întrebarea asta Adihădean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Ai vânătai și te doare? Ai nevoie de Alegel! Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătajile, cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Doar cu Bila Card ai vineri, 20 ianuarie, 25% reducere la tot sortimentul de suc și nectar. Bila! Generoși în fiecare zi!